Я не проти товстого журналу, якщо хтось усталив це поняття. Мене тільки дивує, чому тоді в українсько-російському словнику, який видав 1963 року Інститут мовознавства, вислів «Товстий журнал» наведено як «Застарілий». Дивіться, том 6, сторінка 61. Невже слова, наведені в словнику, спочатку стають «Застарілими»? а потім уже всталюється, Як відомо, досі бувало навпаки. У такому плані домислювання за мене Пелинський пише далі. Антоненко Давидович виступає проти слова «відпуск» і пропонує вживати замість нього слова «видача-продаж». Але така заміна можлива тільки в побутовій мові. А в економіці існують терміни відпуск товарів, відпускні ціни і окремо продажні ціни. Так само і в техніці зустрічаємо поняття відпуск, відпускний, відпускна крихкість металу. Отже це слово, безперечно, здобуло собі місце у мові, і даремно письменник залічує його до таких чудес, як безщастя і новомісячча. Ні, не даремно, мовознавець Пилинський хоче переконати читача, ніби письменник Антоненко. Давидович виступає проти слів «відпускати відпуск», які безперечно є в українській мові. Але треба думати, коли йде де слід їх ставити, а не тулити в фразу безоглядно. Писав Шевченко, «Петра на волю відпустили». Кажуть і в народі, оце наївся треба і очкур відпустити» але не писали класики, не каже й народ, мені в крамниці відпустили чоботи, а писали, казали й казатимуть, продали чоботи. Діловод, що звик до канцелярської мови, може й написати помилково замість продаж чобіт-відпуск, чобіт, але те, що можна простити діловодові, важко вибачити мовознавцеві який тільки припускає можливість заміни у побутовій мові канцелярсько-неоковирного «відпуск-чобіт» на звичайний продаж-чобіт. А саме про це я і повів мову своїй статті. Отже, не про економічну або технічну термінологію, де слово «відпуск», непевне, є в техніці і може бути в економіці. Хоч не збагну чому мовознавець Пилинський вважає що відпускні ціни або продажні ціни краще за ціни видачі і ціни продажу. Але сперечаємося зараз не про термінологію. Це окрема тема, що потребує окремої статті. А про літературну мову. Отож, не було ніякої потреби Пилинському згадувати наперед, чого б накрутив Антоненко Давидович, якби він був не тільки письменником, а ще й членом термінологічної комісії – і все-таки, мій опонент раз у раз вдається до цього навряд чи наукового способу полеміки. Для чого він це робить? Хіба йому бракує наукової аргументації, щоб довести слушність своєї думки, посилаючись конкретно на приклади з класики і живого мовного буття, як це раз у раз робив і роблю я, керуючись не тим, що мені зненацька заманулось, а тим, що було, є і буде, на мою думку, доцільному нашій мові. Маю певність, що Пелинський міг би теж полемізувати зі мною таким способом, якби він мав на меті у своїй статті тільки інтереси культури мови, а не тенденційний намір довести будь-що будь, ніби я хочу архаїзувати нашу мову і тим збіднювати її та обмежувати. Він так і закликає, без усякого логічного зв'язку з тим, що написав попереду, не архаїзуємо нашу мову, до речі, чому не нашої мови, як того вимагає граматика. Зважаємо на розвиток і зміни в її лексичному складі, не треба її збіднювати і обмежувати. Хоч Пилинський і не обтяжив себе потребою навести бодай один приклад у мене архаїзації нашої мови та на цьому пункті я вважаю за потрібне докладніше спинитися. кожна жива мова писав я в одній зі своїх статей